А тепер розберемося з першим пунктом нашої диспозиції. Як вже було сказано, Блок Рух та його у президенти Марко Морозенко за усіма соціологічними дослідженнями має перемагати. Аби цього не допустити, треба спочатку з'ясувати, якими є основні ідеологічні засади цього Блоку. Очевидно, що їх дві – так звана соціальна справедливість та права національних меншин. Тому на цьому і нам слід зіграти свою гру. Ви знаєте, що таке виборчі блоки-фантоми? Через кілька днів у таборі опозиції, який до того діє як злагоджений, добре змащений механізм, почались незрозумілі маневри. З'явились нові активісти, що вперто поширювали серед соціалістичного крила блоку рух чутки про те, що національні товариства є баластом у блоці рух, які завдяки привабливості для мас ідей соціальної справедливості пропхались у список, а потрапивши до Верховної Ради, відразу ж забудуть про ідеї соціалізму і почнуть лобіювати інтереси своєї національної буржуазії. й справді, подивіться, хто у нас за національним складом ці акули бізнесу? Шляпінтохи, Борзобогацькі, Демідови. Кріті Копулоси, Ахмет Огли. А де наші рідні капіталісти? Є, звичайно, Пузирі, Калитки, Савчуки, Михайленки, Семененки, Бойчуки, Петрюки і так далі. Але ж і тих багато. Тому нацмени використовують соціалістичні гасла блоку «Рух» для інтересів своїх єдинокровних братів-капіталістів. А соціалізм потім відкинуть, як ракета відпрацьований ступінь тому треба зібрати ще один з'їзд блоку рух і переглянути передвиборчий список. Ніхто не каже, що нацменів треба геть вичистити. Ми інтернаціоналісти, але нашим пріоритетом все-таки має бути соціалізм. А коли буде встановлено соціалістичний лад, національне питання вирішиться само по собі. Головне – запровадити планову економіку, скасувати дикий ринок, усуспільнити засоби виробництва, обкласти податками визискувачів, знищити експлуатації людини людиною. І зникне підґрунтя для національного питання – всі будуть рівні. Одночасно з тим у крилі блоку рух, яке складали представники національних товариств, ширились трохи інші чутки. Відчули? Наші вожді-соціалісти проговорились, вони зовсім не збираються відстоювати інтереси неукраїнських народів цієї держави. У них мета одна – запопастись до влади, а за тим вони й пальцем не кивнуть для вирішення питань національних, як вони кажуть, меншин. Мало того, ці рухівські соціалісти, коли прийдуть до влади, будуть ще більшими гнобителями, ніж нинішня ОУН. Не вірите? Згадайте 1920-40-ві роки. Коли на цьому місці існувала держава під назвою ССР Тоді теж при владі були соціалісти Але не стільки українські, скільки російські І що? Вони теж декларували інтернаціоналізм І права нації на свою культуру Але ж ви знаєте, як воно було насправді Вони провадили тотальну русифікацію Насаджували малим народам кириличну азбуку Закривались синагоги, костели, кірхи та мечеті а священнослужителів винищували. Що? Це релігії? А що ще може бути таким надійним прихистком національної самоідентифікації, як ненаціональна релігія? Після мови, звичайно. А що там ті совєтські соціалісти виробляли з мовами інших народів? Ви ж знаєте, як вони їх начиняли своїми великоруськими слівцями, як «гадзиня вареною кукурудзи гуску». Думаєте, наші українські соціалісти не такі? Такі. Вони ще гірші. З цілком конфідентних і вірогідних, ви ж знаєте, які у мене зв'язки джерел, стало відомо, що соціалісти з блоку рух мають намір після захоплення влади в Україні провести перепис населення. А для чого це робиться? Та ж, аби виділити козлищ від овенів. Аби визначити, скільки в цій державі не в українців, вони знову збираються впровадити так звану п'яту графу. Як ви не знаєте, що це таке, то я вам скажу. Це означає, що в будь-якому документі, навіть на залізничному квитку, мусить бути зазначено вашу національність. А поза як це йде.